اگران و مخترم اور جن کو مولانا مبتی سراجدین سے دا دور اے تفسیر قرآن چھ پچاس بارہ آتان میں شروع شو را او پر سطر ایک میں نان میں باندے سر پر د را دا دید امیلائی دو پا اشاری توید سنت کے ساتھ اینڈسیڈیز مرکل دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان از دی مینچوک جنگیرار اور صوابی پروپرائیٹر انوارشیر توہید موبائل نمبر 03015710124 جن مشرکین کافر و زور پا دین جی اغ وقت پوری قتال دینوں دبل کیلنٹن زور پا دین مشرکین کافر اغ وقت پوری قتالو کا تے تالو گے دیسرا تلا گئی چھ پا زور دو کافرو اشب الدین تول د پا اللہ دین یواز اللہ وشی کمانی شو ننس دے جاتا مگر ظالمانو بان داشر حرم کې قتال کړي ناغي کړي نو تو کا مې عزته په بدل مې عزت کړي عزتونه بدلې دي فشاد ځاتې کړو پتا نو بدل واخلې بارا فشاد داږي چې ځاتې کړو پتا زبان دي بدلته نو واخلې ویری کړي د لانا پوښي یقینا الله رسول پرې اسګارو وان چې کو فی سبیل الله خرج کړي بلال ځلای کې مال خرج کړي جما مال خرج کې نتیبه ټوپک ته واغلی نتیبه جاتونکی مال خرج کا مال نه خرج کې نتیبه کتاب او انته بیا درس وسنکې وان فی سبیل الله خرج کې پولاد غلای کې مغرضویا پولاسو نو زاید علاقات خپلاسو نو زاید علاقات تا زوی کتاب دیوان غستا ټوپک دیوان غستا نمو شرکین شبهات باجئی کافران در سر جنگ گئی انجام بجائش تب حالا کی اقبل دفاعو کا او احسانو کئی اقین اللہ منک احسان کونکو سارا واتم الحج والعمر دلالہ اوستنویر اوست مسئلہ دا حج راو آغستا مخش مسئلہ دا جہاد وار دیتا تفسر وطوائی روشنی گردول لگوانی تنویر کی ماسا با قصر جدی حج او جات کے مناسبت تل دی ہایز لا سڑئی جی نو کور نو وجی جا لز نو کور ل... نو وجینو ہایز لا جا نہ سڑئی نو کلو پونڈو سر دے کلو پ میدانو نو پا کلو سنگرو کلو پ میدانو نو او جاید نہ نو کلا عرفات دے کلو مزدلفا لا ہایز جا لز نو کلا منڈے کلو رو اج جا ہایز نو کل صفا و کی سائی او کل پتواف کی پاروانی دا رمل دی او چه حج لزی جحال نو کلنا سڑے ہوزی چه حج لزی کلنا اوزی او چه جحال نو پتنی لگی شدی جندی رازی ہوکانا او, او حج لزی نو پتنی لگی چی جندی رازی ہوکانا او, او چه حج لزی نو مال هم لگی او بادن هم وقت او چه جهاد نزین هم مال لگی هم بدن نا ده, ده حج او ده جهاد کی مناسبتونو نا ده اس مسئله ده حج او. او پورا که حج او امره ده پارا ده اللہ حج امره اللہ ده پارا پورا که حج قسمو نی یو ده حج افرادو او ده طول و پنیز بانی غورا چې سړیو ځل شي او راشی کلی عجو کی اورا شي کلیتا بیا لړ شي اجو بیا را شي کلیتا نو دا حج افراد شوافیو په نسبن یحناو په نسبن ټول کې به تردا دو کړه او شو د ځلا کرای شو دا حج دا, دا اتفاقلا چټولو کې به تردا لکه دې حج افراد نه علاوه زمون حجې مسله کې اول نمبر حاج دی حاجت ایران حاج ایران حاج ایران دای ای چوز د میقات نه یلملم زمو میقات دی لکه کیسه اوس اسلام اباد نو نو دل ته نیتو کی چې الله ما د حاج دو عمره دواره نیت میکړي ته ما ته ساز کی ما ته قبول کی قبول کی نو لا اوس عمره دا عمره د حج دواره خراب کړل دا سړی کله سروش یشلوجی سالوی خروجی حرام کې وبادي او دو زادر یو پد کی فطر به زنا اچي پیزار به پخپور پیزار به نه پخوکي چمپل دو لنګوري کي بوي نو دا ډير غرار کار نه نو رب عزت د باندې یو مهرباني سفر یو کړو او نعمتونه پذو وکړو هم په مرو وکړو هم په حاجو وکړو نو د شکرې پتور باندې دی دم ور کوي لته قرباني وکي دا حج قرام دویم حج تمتو دا دویم نمبر کے حج تمتو حج تمتو دا چھ دلتا نسڑی زین و عمرینیت کئی اللہ ما دا عمرینیت اکڑو نا اللہ تماتا آسان کی ما قبول کی نوچھ دی لرشی احرام اتڑی دی اسلامباد نمسلن بیا دی حرام تو رسی گی نو طریقه در بہتر طریقه دارا باب السلام بانی در آکوش باب السلام بانی در آکوش دی نو بیتولا در سی ویخ که دی در سی کل پوڑای دی کت نو مثلا دارا اول نظر چا پو بیتولا لگی کوم دعا گوارید اللہ پاک دعا قبلی نو پو پوڑو بانی کوزی گی مخیل تا گوری نو غرزی دو نو تر بهتره طریقہ دی د بیت الله طرف تدینو ګوري هغه په ورو باندې ځرا کوشي کله باب السلام کا تاریخ ور زیدو نو د دې داس لشي عین د صفاب باب صفا تا چې باب صفای کې د شکر خاله لسی پټه ده هغه پټه باندې جوړ دی کی ائل کعبه دې ګوري او بیا د دعا غوري ځکه بیت الله ته چې ګوري او دعا کوي اول نظر پو بیتلاو لگی دعا وواری اللہ پاکی دعا قبلی نو کم حاجات شرعیه دی اگو گوارا او بیا نیت دو توافو کی نو دری زلا پالوانی ہو او سلور زلا دغسی توافو کی تواف ختم شو نو مقاو ابراہیم که دورکات موزو کرو زمزم عبوز کلی نو باب صفا توخه چید در دې طرف ته سلام وکي بیا دلارش صفا تا صفه نه مخه کعبه طرف ته جوړي نو دعا جوړه غواړي نو ساي شروع کي لاردې مروه تا مروه کې دعا غوښته بیا راشي صفا تا شروع صفا باندې ختم په مروه باندې دعا وکړو بیا دلارش خپل سرو غري دا یا سر قطع کي کو ټول سر یا ټول سر خورو غواړي یا ټول سر لندور غواړي د دحرام نفرې شو دا عمره وا خدمت شوو نج بیا د حج روز راشي بیا د حج نیت وکي حج تمتو نه پدې سړی باندې ملادی لوې انسان کړه سفر یو نه اډو کارونه الله په دبالیو کړه هم عمره یو هم حج یو کړه نه دې دوم دمه شو کول ورته شکری پتور بانی قربانی دیوکی او ناول نمبر حج قران دویم حج تمطو او حج افراد دای دا شوافی پر از بانی حج افراد بہتر ده حج افراد دا شوال میا شو. یعنی وڑو کی اختر میا شو ظل قادا میا شو ظل دیکی تا عمرہ ندکڑے تش حج کرے صرف حج ہو عمرہ ندکڑے نا, نا دبانی اللہ پاک دو انعام پر ندکڑی یوں نعمد پر کڑے دے حج کرے دے عمرہ ندکڑے شوال کی زیتائی دی دو میں آشتے لاث روز کی عمرہ اوڑو کڑے ندکڑے تش حج کرے بیا قربانی نشتے دبانی دم شکر نشتے <تصح> که سماتو والا قرار والا باندې دم لازمو که دم ور نکړو پېشي ور سره نشته نو قاعده دا 108 نو باندې د عزالحج 3 ورځې ورځې दिवसा ته الته پېشي یقینا نشته بیا واپس کې لترایشت نه تل 3 ورځې د او ساتي دا و با 10 ورځې شي ها کبال دی د بیا چې دال ته دی لاسو ورځې दिवसा دا ریواز بشي دا قرباني خوشالتي دا چغره پيسي ني دا نه چې غړاي د پاره پيسي شته او چې لپاره شته قرباني لپاره شته دا نه چې پيسي حقيقتا ني او حج احس... حج کې احسان راشي د را اراده کړو نيتو کول دا حج او سرور باندې اغاطي شو دشمن مخاله دي بيمار نه بلکاس لري پيسي ور کې چه فلانه تاریخ بانی ما دپارا علتو قربانی حلال کا دم حلال کا ناغ تاریخ بانی غبالت حلال کی لکو زمانه کے ٹیلفون وغیرشتے اگر با ٹیلفون ہو کی ما تار بارو قربانی اکڑو ندیدی بیاخ پل سر اکڑو رئی انو اس حلال شو آئندہ کال دیلار شای جو کله چې احسار راغلے او پوره کئی حج و عمران دپار اللہ کئی سار کرنشوائی پسارا شیده چه آسانوی دو قربانی نه که احسار در بانی رالا امو خورو اقفر سرو نا تلاغی چه ورسی گی قربانی زاید حالا لیتا پس دور چویده تاوسن بیمار او بی اعظم مراسی یا پاغ پوری در وی سر سار ساری خوشی گی نو فتیه دیورکی دو روجیده صدقی دو قربانی کلاچی پوامن کشوائی پشاجي فايضا و زمري سره سره راجو اجي تمه تو کړو پشاو شي دچا سنوي قرباني نه پشاج بيان مونتان روي ساتلي دري روي باج کې وو کلا چې واپس وای داز لا پورا دا کومه چل پالچنه ویال دا غني زيده مسجد ارم وو يري کيدا لانو پوشي الله سغذاب والا الحج عشر معلومات حاج شده میاسته دی معلومی پس آس دو کچه فرشی پدیگی حاجو نو نشت دی رافظو هم بستری نشت دی اینو ندی کئی نایی پومانا دی نفی نفی پومانا دی نایی او نشت دی فیسخ نشت دی جگڑی پاش کئی حاج کئی رافظ دی نا کئی فیسخ دی نا کئی جنگولی دی نا کئی آغشت آس کوایس دی نای کئی نا د پویږي په باندې الله وتزوجو د لار خر جوسي یقینا خر خر د لار زان سا تدي دمنا يو د الله نه دله دمنا يو نزان سا تا او يريږي زمانه وکلمندو نيشته پتاس باندې ګنا چې طلب کوي ميره باندې را خپلم نه حيز لړې دلته نظر سره سشي دی وړو آلته خرڅ کړو آلته راتلې نو ساجی دی راه دل دخرڅ پرې دی یو حاج دی وکړو بل پیسې دی وکړل ډېره ښه خبره ده دانش وکړل ته یو کپړی راوړي چې آينه نشوي نه تنه راړه خرڅو دلته نه وړه خرڅو 얼ته مزوري کو خرڅو جائز ثواب لري نيشته نه پتازم نه ګنه چې طلب وکای مهرباني د خپل رب 얼ته مزوري کای کله چې کو شوې دارفاد ډېره نه یاد کای الله تعالی عندل مشر الهرام مذلفی صغا مذلفا گلی ایت گئی یاد کای اللہ اللہ لا لا لگ سنگے خلو تا استا اگر کی وے تاو بخال گمراونا بیا کوشی لگ سنگے چ کوجی نور خارتو قریش نہ کوزی دل نوغلوی خلاصو نندے گلوئی منیش تے تورے مذلفی د کوجی گئی کوشی لگ سنگے چ کوجی نور خارتو بخن گوڑ اللہ نا یقینا اللہ بخن کی مہربانو جهیسه کام ذکر کړه او زاجان اوक्षात یو حاجی شقی بدبخت حجه ته اندی간다 یګل په شوي ایزله تللې پس فایدا مناسکا کوما پس کلا چې تاسو پرکړه احکام د حاجه نو یاد کړئ یا لا لا پس انته دی اته ول وخت بلار زیاتو پس بعد دې خلکو نه اوسب دي جوای ربانا فی دنیا اے رب راکه مونږ لره په دنیا کې نشته دلر ا پخرهت کې سه سا تیس دنیا دنیا دنیا ای بلن خدایا مونږ لا دار کی دار دنیا یاد لږه اخرت دا یاد نه وای شي شقی بدبخت وامرهم ما يقولوا اس حاجي سعيد باز دنیا د دې چوای الله راکه مونتا په دنیا کې خسلا ژوند او په آخرت کې بدله دني کوي وقنا عذاب او ابش کې مونږه عذاب وره او خسه زندگی په دنیا کې سره خسه زندگی د دین خدمت دی خدای جون د نړۍ کې د دین خدمت دنیا سنتان وَفِي الْآخِرَةِ جَنَّتَانِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ النَّصِيبُ مِمَّا كَذَبُوا ذَا كَسَان ديربار بارخلا شينج ديكرو والله ساري ويساب او الله ري سريسابا لا يا كيالالرا بروزمر روشكي نچايچ تلوارو ګڑو پدروز کې دیان رسم تا پاتی شکا نا صبح چه وی اری دلانا وی اری گی دلانا اپوه شئی یقینا طرف تا بجمع کرده شئی اوس حاجی اشقا حاجی انتائی گن حاجی بدبخ ومن الناس او بازی دا خلقناع صبح دی تعجب کیا چایتالا خبری دادا لده دی خبر کې وشتام شیده کنه منگا جی مزدالفی ته تلیو کس شویو آری دادا دا خبر تو گولی تبویر دیر سمسره زال پس پوکی نا شیغل قرآن نحمد اللہ علی وی ما تا پوزو کلکس عرفات تا تلیو وی آو جی عرفات کی مشپکره وی عرفات تا مشپکره وی ما جی مزدالفی تا تلیو وی آو جی آغی در تا سلام وی دیک پس نبویی دیر اخلاف مزدریفی سلام وی آری دیر بس آجی تلیره گونگی بس ددنم که دو زانی پوکونا ورخلاسو ومن الناس ابازی دخل قرآن دی شیل قرآن رحمت الاروی یو کسو راسره دا کابلو شیطان دا وشتل واری یزنو لما مای ګوردا ویشتل ګورې ویننه ما ما څوګن کړې چې هیڅ وګینه ولم مای شیطان دې د بخم مخاولي یی دې ځان نه دې مار خو نه دې خپل کار وکای او دې په ځان نه پوه کوي بس ورکلاس دې ومن الناس اوباج لخل خو نه ځوب دې چې تعجب کیږي تعالا قولو خبره ده په حيات د دنیا په جند د دنیا کې چتا تاور عايو نه د دې زر به ځن کي منګه التا عرفات کې بوتل ډېر غران وي داوري دې لکه وای جمعہ تان چې سپدي وایي وای شهت الله على ما في قلبي شاهد کې الله لا را پاش چې د په زل کې نه څه خبر کینو الله شاهد دې اړې دکانې نو تب سبحان الله نو تب وېره دې سم سره سبحان فاكين سبحان الله نمي غيره ده آقه قچه سيرو پشوه چره ده آقه کم چه بل نترم بيا بوا الحمد لله آقه دورون دره ده چه ده نه آقه لما نمو نه غيره وعشد الله ما في قلبه شاعت که اللعنه و هو الادو الخزام و الله اجبه نمكه خده عجي عجلتنه راغه و هو علد الخصام دیده سخ جگڑالو و جگڑالو و جگڑالو تیش جنگ جنگ ده جنگ جنگ چرا تن یولوی گیر جنشی و پوشت تا را خرا شو پوشت وی کجوری دې اوخ ره دیر اخلاس ده گلو نی آر اچور دیر در درقی ره دی اوری و تا دیده فرض مژ دی کو نه تا ته بخلاف ګلون آی چی هر په ځان واجی ته بوای چی ته روان شوی لوځه وہو ولذل غسام یولشل موټر مخ تي یو روستی یو په موټر ته پاس ګلون آی چولې ته بوای نا ورا لوځه حری واشل می دی لیا ته عجز دره بارو کولا وہو ولذل غسام اودې سره جګړالو وایزا تولا سافل ارذو کلاچری و اورنی کوشش کوي پوزمکه کی لیو فزاد کی فزاد کی پدې او تبا کای نسل او د خلقو والله لا يحب الفساد الله نقو خی اهله فساد او کلاچولی شدت او ویریګ دالانه حجی دالانه ویریګ دلا کوزلې دلې اخذتو العزتو بیزمی نیسی دلر عزت د پو گناسا را و ایزو ما پختو خرا بیگی نو ها فحسبو ہو جعنم پس کافی دی دی سرلا جعنم دی خنزیر بس دی و لبی سلمی هاد سب بدده بچونه اگره تباشو حجی کرو انجام سشو ربوای جعنم تزا جانم ته الله دا ځای نه مونږ وساتې اوس حاجی اسعاد انت عین یکبد انتای یکبد و من الناس او بازي د خلکونو زوب دي چې خرج خرج کړي خپل ځان د پاتلاب کولو د رضا له الله دا الله د رضا په حاجت لري او دا الله د حاصلو حاصلولو کوشش دي حدیث کی راضی دا چې د ګناونو نه که یومین والادت و اموهو لگه سنگه چه مورن بچه پیدای کی دو گناون نپاک دست حجو کل را ده گناون نپاک را داس اللہ دست حج کی او دا حج مبرور وی او دا حج مبرور نخه پیشنده لیده گرد نخه وی یو نخه خیمه حوری دا حج مبرور نه دای چه دا حجی مخینای جون او رسته جون تو گورا مخه جون لک خراب او حج نه پس د جون ده دی اعمال صالحه کوي خه قانون پچرو انشوي دي نو مالمی کیدا چې د حج الله قبول کړي د حج الله قبول کړي د حاجی مبرور یو نه ښاغ چې مخکې جون او غسطی جون کې فرق راغره مخ کې دروغ حرامونه غلط کارونه دای کیدن اوس هترواڅه کوشش کړي دانه چهاش نه نو گنام نو پای پیا گنام بنا پیا گنام کی گی لیکن حد تلویس دی کوشش کې سم کردی نو معلومی دا چې د دا دا حج اللہ قبول کردی اجلا مفت که گزارک کولا او سو شیخ راب شوی دی چه راخلاش شوی دکنه نو بس دن سم کارا رو کی گنه تب وای چه بس آغا شیعاتین زن سر راوستی دی او باج دخل کو نه اسو ديجه خرڅ کي خپل خرڅ کلو فل زان د پاه طلب کوله درزاد الله والله رؤوف بالعباد او الله دې مهربان په بنیاونو باندې او اعمال صالحه او ایمان والو داخل شي په اسلام کې کافتن پر پورا اسلام کې پورا پورا ننوزا څو حکم مانی او ورنه مانی کوموز کړي ذکر نه ور کوي کو زکات کوي نه حج نه کوي نو د حقوقون نه گیګنن اسلام کې پر نه نوځه یا متربدا او ایمانوالو داخل شي په اسلام کې کا فتن ټول اندامونه په اسلام کې نه نبا سا دغفیدو ګد نه سر وي خطو ګوري لاس څنګه لا ویلې دا څه چالو افېس څنګه ویلې دا څه چالو استرګه چې څنګه ویلې دا څه چالو دیو حکم مانی او بلکې نه مانی دا کومه یابي کورانه ده کامیابی چې دا پوره پوره اسلام کې په داخلی دوه کې دا اوې منوراو داخل شي په اسلام کې پوره پوره ځان پوره پورانه نه باسي مور پسې کیږي ته قدمونه شیطان نو یقینا شیطان تاسو دشمن ځایرو کچریو کولی په داغینه چرغ تا واستاو ځه دلاله نه پوه شي یقینا الله ضرور او حکمت والا د انتظار نه کوي مگر دې چرایش الا یا تیم الله مگر دا چرایش الله سبحانه وتعالى بصور د وای زو کې او فرشتیا او برکلشکار اللہ آئیشی پسورو دے ورزو کی عذاب براولی پورا کرشی کار اللہ طرف تا واپس بکرشی کارونا تپوس کئی دا بنی سل بھنی اسرائیل تپوسو کا دا بنی اسرائیلونا سمرہ منور کرو کم آتینا هم من آیتن بینا سمرہ منور کرو کم دا استفام یا کم دا خبر دے تا پوزو گاده بنی اسرائیلونا کم آتا اینا ومین آیت ایم بایینا دیر ور کرو منگا غیتا نخی واضحی دیر نخی میں ولو ور کرو چاچی بزر نعمت دا اللہ پتا اینا چرا دتا نو اللہ صغزاب والا خست دنیا دوی توکی کئی مومنانو سارا مومنانو سارا توکی کئی واقسان چیزان ساتلو جا شرک نا بس به لري پرځکه امادګي والله يرزق ميه شاء او بيغير حساب الله رزق ورکوي چاله را جو خو بي حساب بي حساب الله ورکي اوس اشکار دي سوره نباي کې او دل تا والله وائی واللہ یارزوکو مئی بغیر حساب نوہ حساب بلتا دے دنیا کې بے حساب بھرے کافر لوم ورکئی مومن لوم ورکئی دل تو حسابی بلکې دے بلکہ کافر رکھا دیر ورکڑے پولیس بد دے مومنان واللہ یارزوکو مئی شاہو بغیر حساب کانن ناسو مت وعیدہ و نو اللہ پیغمبراند اولیگو نو اختلاف اکڑو ده مانه شو سو کان الناز اومتاً واحدا وو خلق دل یو جو فبعس اللہ النبی نو اللہ پیغمبراند اولیگو نو پیغمبراند اولیگو ناغی اختلاف اکڑو نا نا نا ده قیف و ایود ر گلی گرندی کی کاما کان الناز اومتاً واحدا وو خلق دل یو سوره یونس راوول سوره یونس یونسه ما پارا اته سم آیات سوره یونسอัลتا الله فرمای کانا و ما کان الناس ان له سمات و ما کان الناس الا نو خلق مگر دلیا و نو یستلافی وکلا فختلفوا لاڅه پښتو کې لاڅه په اردو کې امت مسلمه وا موحده وا تابع داروا لیکن روس شیطان ولګي د شرک ایجاد وکړو اختلاف پیدا کړو نو چې اختلاف وکړو فبا صلی الله النبین نو وليګر الله پیغمبرانو لاله نو عليه السلام الله والرا ولګو رد شرک د پاره پس وليګر الله پیغمبرانو لاله زیره ورکون کې او یارونه کې او راولې ګل دوی سره کتاب په هغه سره چې فیصله وکړي په مې زخل خلق کې په هغه شي کې چې اختلاف وکړو پای کې او استراحه نو کړ پای کې دا اختلاف چا وکړو چا اختلاف وکړو امیانو ناپو فو خلقو نانان اختلاف او اختلاف نو کړ پای کې مگر تاسو نو چې ورکړشي ولاتہ پس دا غیرنا چراغل و دویتا واضح دلائلو دلائل ویسی دو اختلاف چاو کرو؟ علومه و کرو ویو کرو دا جعالت پو وجبان خونه کرو, کرو نو ویو کرو با غیم بایناو من دا وجد زدنا دا دو دوی تر منزا زده بنو اسماعیلو که پیغمبر راگه بنو اسحاقو که ولی راگه زدی رواغ استو ملیانو زما زوی ولی پو ممبر غناختی دو درست که نناستو خوش دامی سری زوی ملاشو سو دی رات خبری کئی باقی آنو زدی رواغ استو باقی هم بایناو ما دوش زدنا دودو دو تر منزا پسی داد ورکرالا کسان لالا چیمان لارو وی داگیش اختلافی کلو باقی که دا حق نا اللہ ادایت ورکی چلالا چه خوفید اللہ نلالینی غیتا استشجیع بادری ورکی ام حاسب توم و گمان کو اتاسو انتا دخلو الجنن چه داخل بشه جنت ولما آیاتی کما صلو خلو من قبلی کوم او ندر آغره پتا زبان دی حالت دا پخانو دا گمان کوئی چه منگ بجنت تزو او دا پخانو حالت در بانی ندر بستش کلمه و یه جنته بازی نوه امتحان با دربان رازی امتحان با دربان رازی د پخانو حال ایسو مستم الباسا و ذراءو چرا سدری و آغیت تنسیار و آو, او مصیبتو نا و ذلزلو و آغیت مصيبتون پر اغلو تن سیا پر اغلی وا مصيبتون پر اغلو اس وژل کول نو جنت خدای شته کې نه دی کنه مصايب بدر باندې رازي حديث کې رازي صحابي ذکر کوي مشکايت کې رازي خو با شکاونا ال نبي صلى الله عليه وسلم موږ نبي اسلام ته شکایت وکړو وهو متواضعت متواضون نبی علیہ السلام متواضعن بردا دان ذلل کعبه د کعبه سوري کې تشريف فرماوه صادري اچولو ان موږ رالو موږ شکایت وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لقد لقينا من المشرکین شده مشرکان تر اف مو ته ډیر دیر تنگ شو دیر پریشان شو فقلنا اللہ نجی سوال نکے دیر پو مسابقی دی ہو نو نبی علیہ السلام و سلاما هو محمر و وجو نبی علیہ السلام مخ مبارک در سور شو او دیر رسول الله صلی الله علیہ وسلم تازن پو خاکو ری در سری تشویر من اومر انا تاوزن بوخا داسړي ترشي يعفر له فلارذ يسره به راوستي شو کج بوکا نسته را اواغي کي اسره به واجول شو نبي فويجا بمنشار نبي به اوس پنيا ربه راواغسته شو فويذو فوق راشي سر دپاس به کي خو دي شو فويشق بيسنين د ځای به دو ځای شو دې دو ځای به کړو لکه فرمایسته دو ځار ګان دیني دغه کړم په دې ومنه منی کړه په دا رکاوډینو دغه دین د پاره داړي وایم شتو بهیم ندیر پرټو د غوغو په میز کې غوغې بلاسو ته غولې درشي لکه بیا نو منې شوې د او تاسو شکایتونه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ته قال ابراہیمي اما زبتمان دخول الجنه چې پنځه وخت د موزیک او ماډرن کارې کړي ولماتکم اصلو الذین خلوا من قبلکم ماذا تم البازا و ذررا راز دې وا اغيتا تنزيام مصيبتون اغي جوړ کول شي موداسي حتا يقل الرسول والزنا من ما ومتع نصر الله ترغې چې وي په پیغمبر او مؤمنانو کله راشي مدد الله پیغمبر بوي متا نصر هل تا اللہ ذکر کئی صورتِ احضاب دو د صورتِ احضاب دا مومنان و حالت اللہ ذکر کئی او استماع سے پارا وَلَمَّا عَلَى الْمُومِنُونَ الْحَضَابُ قَلَاچِ حُلِدَ الْمُومِنَانُ دَلِدَ کَافِرُو وِلِدَ قَلَاچِ حُلِدَ الْمُومِنَانُ دَلِدَ کَافِرُو قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله نوى الصحابه ذلك جواد كريم صلى الله عليه واله پیغمبر وصدق الله ورسوله رشتي الله لله پیغمبر وما زادهم الا ایمان وتسليما يانشد دي مغريمان وتسليما او غالقي هداه كل الصحابه الكافرين دلي وليدي نو مومنان ایمن بیا چو لا کلب شپي مضبوط شو او دل تعالی انبیاء وې متا نصر الله قرب راشي مدد الله دا اللہ داو بیا صحابه ور شو د انبیاء نه وې فضیلت جزيله نه نه فضیلت جزې مزینش ده اصل کې کلام کې تقاته ده منت حضرت شیخ القران رحم الله علی چه کلام کی تقاتو جنگو چشکال ختم شروع حتی اقول الرسول تراغیچ ویبا پیغمبر کلمتا تسلیحتان پیغمبر بوی کلک شی کلک کلک شی کلک در تسلی خبر بیکو پیغمبر پا یقول اللہ زینا منو معومتا نصر اللہ ویبا مومنانو مدد دا اللہ تکلیفون نو مومنان به وی د الله مدد بکل راضی خو پیغمبر به رضا صلی الله علیه و آله خبر وی کوله یا عبادت قلب ده دا الای نصر الله قریب دا مقولہ د الرسل ده ادم متى نصر الله دا مقولہ دا مومنان ده او معنی ده چې په ری باندې تنزیه رالو مصیبتون راغل اغیق ایسی و جڑو کلو شده سی حتی اقول الرسول تر اغیق چه ویبا پیغمبر تر اغیق چه ویبا مومنانو ماتا نصر اللہ کل براشی مدد در اللہ در اللہ مدد بکل رازی در اللہ مدد بکل رازی اغیق بداوی او پیغمبر بروی حتا اقول الرسول علا ان نصر الله قریب د خبردارو مدد د الله نږدې دي د الله مدد نږدې ده غمو کوي د الله مدد برازي د الله مدد نږدې دي پیغمبر بوي الا ان نصر الله قريب او مومنان بوي نصر الله کل بلاشي مدد الله رضا دا مقولا دام بیا اوسوا الا ان نصر الله قريب تجيو الکرو يسلوننا کنه است تدبیر المنزل لپاره قوانینه وعلیکم بسم الله بن الصیطان تدبیر د منزل چونکه مخک مجاهدین و اخلاق معذب کول پارو رسول ذکر کړه د ملکي اصلاحه پارا سلو رسول بیان شو اوس تدبیره منزل هغه احکام هغه قوانین چې پاغي سره فور جوړیدو هغه اتل اس دی زویو نشاندی کوم اول اصلاحه پور د پارا یا سلونه کا ما زایون د انفاق خرج والا مازه پیدا کار کله چې د سخا ما ده وی هغه کور کې جن نه ای هغه د سکون وی دا د قرانه مسائل دی اوسو کور کې د معاشوم ورکا پو سخا باندې بچی دی دوا و کمیو تکڑا دی چه دی مسافر لڑوڑای اوسی پدی توی نمور کار نو چه کرا پور که استار طول افراد اغی سخا والا دی اغی پو مال بانی دیر زرنه لگئی اونی بیا استار پور کیا منی او چه سخا مادنش دی زیل واده اکڑو امگور رالا وس خوغه هغه شو ماله دا شپره چرغه دا بس یمیاش دمو تم نه کوي انور کړه تا اټم ډیر برکاتی وو ور د میاشت دریمه شهز باندې کړه نو مخ ته نه وړه وس خوрино مخ په پراتنه وا تاباسي انورای باغه غورو تباخ کار کول پوری کول دی نه نه غنل کېده وساگر غلیل او پراګ دا جنگ ده په ځبه باندې انفاق ما ده پکې نشته پښیمکو باندې کورن جوړیږي دوه bangle وبدي کوی کې چې استماله نو ما غوډي او کال پس راجه کور تا مې استماله نو ما غوډي نو چې نو رسته ما علي دور لا پیل کئ وای دا چې موله کې د خیر د بل چې لا پیل کئ دا داغه خبره ولکېله الله به نور пайда کوي نو مونږه هغه کار نه کوو مونږه اول د ماشوملار ترنيم چهره هغه په شومته ورکو چې ماشومې لا په یله لا پېګینې یو لوخي هغه ستې هغه مزګي سورې هغه ته خزانه وایي هغه کې یورپای پیسې واجن سو پر چټول کور نه د مات کړ پیسې دا وځي خزانه کو جمع کو ناول تا خوشمتوب باندې معشوم لر ټریننګ ور کړو بدبختہ تا معشوم دا تربیت پدې ور کړو چور ش ورکو لګول کو الله ونور پیداږي ته دا تربیت نو ور کوي چې بل ور کا خدای تربیت دېستا چور کې استر راشي هیڅ څه دې راټولې کړې دي او بدبختہ معشوم په دې مافت لاغته شمتوب لارته نجوکم کور کې چې شمتوب وی ثغابه کېدوی نو بیا جګړه فساد دي اول ټین اند خپل کور په ثغاو ورکو یا سالونا کما ځان فقطونه فپورس کې د تا نه چې دوی نو اسراء گئی دا څه خرج خبر نه ده څه پچا خرج کوم دا وای پوچا خرجاو په زماسرف وګوره چه خرجه بچاو شي خدا مسرف غره ده زکات نه ده زکات خو مور او پلار باندې نکی کیږي نک او نک باندې نه کیږي زه نوسه کړه وسه باندې نه کیږي لور لور نوسه وغره نه کیږي خز په اصول و فروب آنی زکار نکی که اپا اطراف کی نو دوی تا پوز که دتا نا چو دوی سا خرچو که سا خرچ تا پوز مکو پچا خرچو کم وایا اغاچتا از خرچ کو ازد مال نا فلیل والی دا این پس دپار نمو رو پلار خرچا پو مو رو پلار پا اسپی مکو سڑیا اگر پاسپی قره گرنانگ بانی پا اسپی مکو پو پلار بنی خرچا وکا د پلار خدمتو کار پلاروینزا صفا کار وَلَا قَرَبِينَ وَا پَرِشْدَارَانُ وَا يَتِمَانُ وَا مَسَاكِنُ وَا مُسَافَرُ وَا فَذِي خَرْجَو کَا آغا چتا اس کوئی صدنے کئی نا نا اللہ پاغبانی لپوی دنکی دویم قُتِبَعَ لَيْكُمُ الْقِتَالَ کور کې افراد تول د বাহাদুর شجاعت ور کول غواړي د বাহাদুরي اپد بزله شجاعت ور کول مکو پر بهو دی نو ول نه تیارې احتاویو پر شیا غما خان یو الکو باروزی زګا غیرې دې له او دل باروزی نو انشه وځه غنښه وته چې دې بارزنه زبور سره زم ما کور کې فساد جو چې یو دې د یوزوی الکان تکل دی شجاع دی اغیوزی اغنورو یریدلی دی اغیوزی نه نه اغیوزی ده په سر باندې بیا ده مین ده بیادرونو جا ده نتیجه ده جدائی ده ده پسر حالا شجاعات دی وطنه ده خود دلی بادری دی وطنه ده خود دلی چه بس بوره در, در کرو گوره مری نه نه مکو سریا اګو چا وټو کول خیر د برداشت کوخا ن ن ن ن وکاله کله تم سپړو بس اوی شجاعت چل ورته هو هری اقدا هرچا لاسو د وولو چل دیو کو بیا موسم ګندګي اغه بل څه جوړي دي هاغه د انسانې نموږي اغه ننر نشي بیا څه شي چل ورته د شجاعت او بادره کو کوټه علیکم القتال فرض کړی شوی په تاسو باندې جن او هغه کوره دا جن بد شي تاسو وا آسان تجرو شیا قریب را چې بد غنویو شي او هغه خیر لکم اګ بای قرتا صلیله تاسو دا جن خبرونه ده توبک تماچه خبرونه دا بد لګي خدا مدد ډېر خوشي دا بالکلنٹن چه مر کئی مر کئی کافرانا دیر خون بو کی سڑیا حالی پتصوو پتصوو کی لگ لگ جنگ چلیز دکار وعسان تک رو شیعا وعو خیر اللہ کوم تاسو بدگن یو شیلالا یقیناً بدگن یو شیلالا اغبی غر تاسو لالا اتاسو خو خو یو شیلالا البي بتا سلا لا دا بڑا سمن دل بذلي پروتا داخلي لیکن دا وګوره بد شي هر يو به دربان دنګي بیا لګوري ځان کې نرتو پیدا کا حاضري پیدا کا څوک تاکي نو صبرو کا خا چا تغمقو کا نه نه دمو وې څوک ټکو ما اګه چا سپير لا سجد کړه خلو علماء کا نو چه چل از دکی آرو با تابا بیا آسور باشی اگا تانیدار پا سور شو نو اللہ تیوالا قطعه اگر تیو سورا دا ولی جزا عدد نیم کنه پشوی زردی عدد نیمه زرد باری شوی نیمه ویز زرد نیم باری چی دار چا خبری ورمه که صوب باری نو دی باری الحمدللہ من باریان نیو کزو بلزو چته منګوله خوله ماته او او هو شر لکوم تا پو اداي بد اق هو شر لکوم احتاسو خو خو يو شي اغه يبتا زلارا ادا پستا پستا درتا خلغي خدا پستا پستا بد شګورا بیا به وخترني کیار يو بدر باندې جايږي څه به جونيستار والله یعلم وانتم لا تعلمون الله پویږي تاسو نه پویږئ پدې جنگ کې خیر, دے. پدی کی خیر, پدی جنگ کی جنگ خیر دی پدې پړس باندې کې خیر نشته پدې جنگ کې ډېر फायदा ده اگر جنگ نه تیښ د خبرو لیک به اړړيکو او کو کنه پښوی چې ځو هوچا ته ګورې غو صبر کړ سره بیا ګورین خیر دی نه پیښرځو باتل پړس ډېر دی وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ پوئی گیتا اس نے